Escolta Ràdios Lliures, escolta Ràdio 77 Bones, benvinguts al set de programa de Ràdio 77 Avui tenim un programa on tornarà la secció de literatura també generen de videojocs, de cinema, d'espòs i evidentment acabarem amb el bambol de la setmana com és habitual Estic aquí amb els col·leadors habituals en Marcus, en Marc i Antoni. Hola a tots. Hola a tothom. Hola, què tal? Hola. Esteu tots preparats? I no, no, si és així, començarem en la primera secció. la nostra secció de literatura que la tenim un poc abandonada últimament i bé, avui amb Marc Mosdú, bastanta, bastanta temàtica, no Marc? Sí, avui faré un poc un mini especial sobre eh, novel·les distròpiques perquè bé, ara fa poc n'he acabat de llegir una que és Fahrenheit 451 i juntament amb Un món i 1984 són tres novel·les que jo recoman intensament novel·les bastant crítiques, bastant reveladores i bastant eh, perturbadores en quantes les expectatives de futur. Bé, un poc quatre línies sobre el que van. Bé, 1984 és una novel·la escrita per George Orwell i xerra un poc sobre un món uh, governat per tres superpotències que estan constantment en guerra, un món completament controlat, una dictadura molt molt molt repressiva, vull dir, controlant els individus a cada moment, càmeres per tot, fins al punt de la manipulació de la veritat és protagonista, fins i tot, és un periodista que s'encarrega de reescriure noticis que ja han sortit. És a dir, si se descobreix un fet eh, que pogués amenaçar amb els del sistema, ells el que fan és reescriure la notici i republiquen la novel·la la revista, el diari, el que sigui, d'aquell any i eliminen totes les proves i reescriuen la història fins a aquest punt, diguem, hagi de controlar d'aquest món. Eh, per escut a Fahrenheit 451 on també és un món molt, molt controlat on el nostre protagonista és un bomber que en lloc de pagar incènties els, els provoca, cremen llibres, vull dir, qualsevol llibre està prohibit I és una societat eh, que se basa en programes de televisió eh, peres gegants imatges, explosions, de cu culerons, històries i tot això i aquesta s'apareix més a Un món feliç que és un altre món també distròpic però bastant més eh, pseudo-utòpic, per així dir perquè no és que estigui controlat sinó no fa falta controlar la gent perquè tothom és superfeliç, supertal, però un món amb la gent escultivada, amb un propòsit és a dir, el fet de tenir pares no presenta una obscenitat eh, aquesta gent ja se la eh, indueix de bon principi a unes certes condicions, per exemple si fan falta treballadors a Aràbia se'ls acostuma a la calor de deixar i tal. Clar, aquestes 3 novel·les troc que, si bé són molt exagerades i molt eh, allunyades de la que podria ser la realitat, sí que guarda molta relació un poc en tot el que se ve avui en dia, és a dir, molts idiotis donen programes com Gran Hermano o Salvamer i coses d'aquestes. La uh, gent en si tampoc no vol pensar molt, se distreuen, en... se volen formar part d'aquest sistema com un molt feliç i a la vegada la veritat és completament manipulada. Vull dir, diaris les noticis donen una versió totalment uh, distorsionada de la que podria ser la realitat i ja sou les diferents versions que se compten sobre els conflictes de Rússia i Ucrania, no? i venia a comentar un poc això, aquestes tres novel·les que es recomano intensament, ja que són allunyades, són terribles, però són perturbadorament properes, i troc que són 3 novel·les que val la pena mencionar en aquesta secció de literatura. Bé, després d'aquesta secció molt més reflexiva, donarem pas a una secció, que com bé diu el Marc, és una de les que idiotitzo, un poc idiotitzo en les mm -hmm. masses, com a la secció de videojocs. Bé, he de començar dient que abans he dit que els videojocs idioticen i esbaracar els jocs ho fan, tot i que també, per ser just amb aquest sector s'ha de dir que allò ha que són bastant reflexius. Bé, al fet, ja que aquest apunt, xerraran de, del tema d'avui, que no du cap videojoc en concret, sinó que és un breu repàs de sobresaturitat de videojocs. És algo que no acostumem a fer, però aquest és un programa excepcional, ja que està molt a prop C3, que és la fira de videojocs més, impor més important, que ha celebrat dia 9 a l'11 de juny. Bé, les empreses com els normals ja l'estan preparant, i bé, sobretot Microsoft, amb els seus visuals, últimament ha deixat bastantes notícies de cara a aquest C3. Eh, una de les més importants tal vegada et s'anunci d'un de, dels seus jocs estrella, Halo 5, en Marcus també coneix bastant més a Saga. Mm -hmm. I crec que sones... és una... un teaser que... Fer, no? Sí, aquest tíset ja s'està l'any passat, i en guany ja mostraran imatges del lloc. Sí, sí, és un tíset que tampoc no... Molt en línia amb el que vàrem fer amb Halo 3, en el llançament de, de 360. No? Per donar un poc d'expectatives, tampoc no, no mostren res. No, realment no. L'únic que sí que han confirmat és que utilitzarà un moto nou, algo que no passava a la saga dels primers, eh? totes les que han funcionat amb el mateix moto gràfic. Aquestes el renoven, per tant, hi ha bones expectatives. Després Microsoft també ha anunciat un canvi en el sistema de subscripció Silver Life Gold, que permetrà que les aplicacions siguin gratuïtes, algo que ja era hora, per cert, i, bé, i serà més econòmic. Després també han anunciat un nou model de la consola, 100 euros més barata i sense, sa càmera, sense dur la càmera. Ah, no? Però sí, ja, ja perd aquesta... Perds la càmera... No t'ha integrat, no? No, perds l'esquinet, però t'estalviat 100 euros. I si se posa el mateix preu que sa Play 4, faré el mateix. Això està, bé, això està bé, és veritat. Si deixa de triar l'opció. I sa eh, que el nou model arriba el mes de juny així el mes que bé I igual que el nou sistema de que no he contat, també arriba a partir de juny I, bueno, és una estratègia per aquí per amb PlayStation 4 i i que es prau no sigui una, un motiu per separar-lo ventes Després, altra cosa que també arriba més de lluny com dic, aquest mes de lluny és més dorat per Microsoft ja que ha fet les coses molt bé t'ha notat que ha cagut un canvi a la direcció de la companyia és es que arribarà a Games with Gold que és aquesta promoció per la qual els usuaris que paguen s'online cada mes reben dos o tres llocs gratis doncs pues arribarà també a Xbox One consola que fins ara no estigui reben llocs els dos primers llocs que s'arreglaran seran els Master Cush of Brotherhood un lloc independent que si recordeu anteriors programes ja, ja he comentat aquí que és un joc independent bastant interessant, però me'l descarregaré evidentment, i s'altre l'Halo Espartans de que és un lloc menor de sa saga, però que també és bastant interessant i ja per acabar, el repàs de Microsoft també han, anun han anunciat per més de juny, evidentment una nova actualització de la consola que en altres coses millorarà el sistema de Kinect, quan ho hem fet ja de fa temps permetrà connectar disdurses temps, cosa que també fa tens que haurien d'haver fets. La veritat és que sí. Sí, és una que, que hi ha... Perquè la 360, quan ho vàrem fer, que tampoc no fa molt que ho no. poder fer, eh, la veritat és que t'estalvia bastant de WBs i t'has de comprar desoficiat. I tant, i tant. No, I a més que és això, aquesta consola, que tots allò requereix una instal·lació obligatòria, 500 gigas se fa en curs i després també té millores a la interfàcia, altres millores de sistema més destacables, lo més destacat és això. Lo que també haurien de mirar perquè, eh, lo varen permetre que se servir, eh, discs durs externs però tenen una limitació de la meitat de l'espai. No, a, a, no, però ans aquesta ja no. ja no, i, eh, i però... ja dic que és és a podran enchufar discs durs, des de pendrive d'1 giga, que no tots saben però és però bueno, fins a discs durs de 10 teravats. Val, val. no, és que si no, con no, no, tu dius sí. no te sabet de res perquè s'ha si, d'instal·lar i tot això. Clara, no, és dir que aquí ja està més treballat el sistema i inclostada instalada dos de deu, de lauterabytes a l'hora. Sí que pot tenir 500 giga de discos ten més vinteres a cada, si tevo cada disdu. Mhm. Mm sí que 20 teres i mitjora cada dona de sis. I ve la setmana que ve perquè Saps, el primer programa avui, vull dir d'aquí dues setmanes faré un repàs de l'altra companyia gran que el Sony ja cada moment Nintendo sembla que no té res res preparat per a aquesta tres. és una companyia que com sempre sembla que va un poc visquent de les antigues sagues s'espera un nou celda i poca altra cosa més no, és que és curios, eh? sí, estan sí. com molt dormits en el seu èxit realment sí, i no se sap molt bé per què perquè així com en la generació anterior s'entenia degut a que avui tot i ser molt criticada era la més venuda en diferència aquesta generació s'avui va sortit amb un any d'antel·lacions a altres dues i Play 4 ja l'ha adelantat en ventes en 4 mesos i si es vol guanyar l'ha si s'espera ja que en 2 mesos l'adalanti i per tant hauríem de començar a posar les piles però bueno, com dic el primer programa dura més repàs de videojocs i ara passarem a la següent secció que el cinema Totally bueno, amb aquest pedazo de musicote poligonero començant a xerrar d'una d'aquestes pel·lícules bé, la més interessant que s'ha estrenat les setmanes passades sense cap tipus de dubte que és Malditos Vecinos Bueno, Malditos Vecinos és una comèdia que ha el polvo adivinar bastant simple realment i bé, tracta de que una parella si jove amb una filla petita està visitant en el típic barri residencial americà barri tranquil on mai passa res que això sé que de cop un dia es muda ja un hermandat universitari i clar, comencen a fer festes tal. i en el principi aquesta parella intenten anar d'enrollats amb ells no, tranqui, no fer res nou nosaltres no privem a la policia tal. van a una festa inclús amb ells amunten festa i que passa el dia següent quan han quedat així com a de bon rotllo i tal tornen a muntar una fiesta una enorme i se'n manda amb un renau que flipa. i els tios s'han mandat de tot de bon rotllo, el vespre va li ha dit tio no a la poli, si fem molt de renau mos telefonau i jo m'encarregaré de baixin el volum i tal ara telefonen com 20 vegades que ara que els tios es col·loquen que dur que la música està doblant ni sense trucada ni s'entera de res, tal aquests se cansen i criden a la poli que el pare que es foli que va, un espavilat i en lloc de mantenir-se anònim els hi diu que ha estat. No, ha estat els teus veïnats que mos han telefonat i tal. I a partir d'aquí comença una guerra on s'han fent putades. S'han mandat i... i ja s'apareia. I aquí és on decideix saber sa gràcia de sa pel·lícula i sa pare, més interessant. com el que us és una breu introducció que sa pel·lícula realment ho lleva molt ràpid i pel·lícula té molt bon ritme i a partir d'aquí és quan comença lo i aquesta pel·lícula s'ha dit que està dirigida per Nicolas Stoller, que és un director que ha dirigit altres comèdies similars, però sense cap, sense fer cap pel·lícula n'ha fet tot pel·lis de bastant bon nivell, com Son Paso de Ti, Todo Sobre Mi desmadre Madre, i Eternamente Comprometidos. Totes pel·lis bastant conegudes i, i bastant còmiques. Bé, és una pel·lícula aquesta que, com ja he dit, que ni sorpren ni tampoc aporta res nou en el gènere de la comèdia, però que tot sí, Uh, jo la recomano bastant ja que és de la més entretengut que s'ha entrenat en guany possiblement la pel·lícula més m'ha fet riure en guany i a part com també he dit té molt bon ritme i les parts diguen que són un poc més serioses les, les eliminen molt ràpid és una pel·lícula que va molt per feina a part la pel·lícula té un altre punt a favor ja és que compta amb molt bons actors i actrius algun d'ells són en Zac Efron que bé, s'ha de fer famós per sortir de sèrie aquesta de High School Musical mm -hmm. també en el Rosbind que bé, ha sortit a Insidious tant a la primera com la segona Los Becadrios o Hitchman Primera Generación i a todos sobre mi desmadre on ja va treballar amb en Nicolás Stoller el director també compta amb Christopher Means que bé ha sortit a pel·lícules com Super Salidos que cada dos Dando la nota i Joel Gasta el Fin i bé i per sobre de tot compta amb un sensacional Seth Rogen que és protagonista que, a és un actor molt famós, que sempre ha sortit pel·lícules d'un to molt similares a aquest, com he dit d'aquestes gamberras i entre algunes d'elles estan Supersalidos, Lío Embarazoso, Hacemos una porno, Superfumados, Un desmadre de viaje, i Juerga hasta el fin. Tot aquest rotllo, no? Sí, sí, sí. Cachondeo purido. Exacte, i sí, tots els actors menors, igual el front que sí que hagués de fer pel·lícules amb un to més romàntic i musical de musical i això. I tot dos... pel·lícula no? sí. bueno, musical insí ja està. Sí, és aquest, i amb aquesta per pareixia un poc aquesta etiqueta, tot home americana, però no, no. Sí, però a vegades són a tots molt reconeguts, són bons actors i sa pel·li, et que guanya bastant per això que a part que són gent reconeixible són gent que actua molt bé i que, excepte, que a part que no desentona per res tots els ja tenen aquest to i tu ja els esperes una pel·lícula d'aquest tipus Sí, sí, són pel·lícules que dius, compleix a sa seva funció no, dir, sí, no sí. estan destinades a ser grans pel·lícules, no, però... gestes, sinó que és més entret d'anir i ho aconsegueix bé Sí, sí no? sí, no guanyarà cap premi, no, no passarà a les històries de cine, evidentment, però... No és... pretén, no, no, no, tampoc ho, ja, ho pretén llicuda. És una pel·lícula que compleix molt bé, saps? Exacte. A nivell de, no és cap meravella però funciona bé tres teves mm -hmm. gràcies I, bueno, és una pe·li molt interessant jo interessa. crec que la miraré, jo. sí, jo ho crec començo. que la pena eh. i bé, ara comentada aquesta pel·li passarem a contar el següent que ho dic avui que és Carmi Nallament at first I was afraid I was petrified kept thinking I could never live without you by my side Bueno, falla temps que no duiem cinema espanyol eh, Aquesta pel·lícula és la segona que dirigeix en Paco León um, Tothom el coneix per seu paper com en Luis Maida I bé, és igual que és igual que la primera pel·li que va dirigir que és Carmina Rebienta la pel·lícula la dirigeix i també es crida que i es guió es que i la roda en la seva, seva propi família és a dir, Carmina, la donista de Carmina Barrio la seva mare i l'altra triu Principal és na, no sé, na Maria Leo i després les roden gent del de seu barri amics tant. bé s'ha de dir que aquesta pel·lícula per qui ha llegit la primera està bastant es millor és millor que la primera també tal vegada jo crec que s'apren més en sèrie, però no és algo negatiu sinó que és positiu, però no perdes toc òmic en cap moment, però se que, que està més pensada i més ben realitzada i nota eh, aquí en, en Paco León realment dona un vot com a director també tant com a director, com a i demostra que a part de, de ser molt bon còmic i de ser un tio molt graciós és un tio que té molt de talent darrere sa càmera, jo crec que aquesta pel·lícula si sí, la primera ja l'he recomanat aquesta és igual, inclús més recomanable que Maritos Vecinos jo crec que és de lo millor que, que s'ha fet en el espanyol darrere me sense cap dubte, i un dels millors estreners des que puc veure de, de, de en guanyen el cine ve, la pel·lícula té una premissa molt bàsica i és que està a caminar barrios a casa seva amb el seu home està xerrant amb i tal quan de cop veu no li respon i està a la i està en el menjador quan no li respon, va veure què li ha passat i és el que s'ha mort a la butaca, què passa? que falta, si s'ha mort se surt molt a casa un divendres i ella, dilluns havia de cobrar no sé, un diner de part del marit que passa si declara que ha mort no ens ho Pes que diu, bueno, doncs pues, m'entendrà de matxacrer, totes cap de setmana <coughs> i dilluns cobram dos doves ja declarant la seva mort declarant la seva mort i fem el pari-per reenterram i, i, i ningú surt perdent que a part com, com s'hagués convençut seva filla, que no ho vol fer per fer això i a partir d'aquí se monta la trama, clar, d'aguantar un cap de setmana un pis petit a mid d'un barri de Sevilla on tothom coneix tothom en gent que entén Spears i a partir d'aquí comença tota la trama que ja dic que és molt còmica i bé, també, com he fet l'altra pel·lícula vull destacar eh, en els actors el gran eh, paper que fan a Carmina Barrios l'altra vegada és impressionant com aquesta dona sense actiu professionals. té una fosa a la càmera brutal en Marcus també va voler la primera part, no? sí, sí, sí I bé, també, molt xerrar, el fet, eh? també vaig escriure sobre ell per una assignatura de classe Sí que està, està xiula perquè, és, a part que és el debut d'en Paco Aleu com a director, doncs pues juga entre el que és real i el que no, en part és com un homenatge a sa mare, però evidentment si sa germana no, no és una xoni, saps? Saps? No. Perquè sa mare sí que pot ser que sigui tal qual, perquè el sí, sí, que sí. diuen és molt natural, Sa germana sí que fa un paper molt, molt barriobajero, però en general totes aquestes situacions són molt creïbles, són molt se, se, juguen molt, uh, a ser una ficció molt verosímil i a no, l'espectador pues, de construir un poc aquest lloc de que real que és nou sobretot la primera part. Aquesta jo crec que igual s'anyunya un poc, m'entén aquest tot, s'anyunya un poc, però si entra en una ficció més clara i crec que presenta molt bé la pel·lícula, però com he dit, pues, estan molt més ben gravades, el és molt més bo i una altra cosa molt important que té per allò és que la primera, com, bé, com ha dit el Marcos, a part de la Maria Veon fer només un paper com a de Johnny, pues també fer un paper molt secundari. També en aquest agafa molta importància i molta fosa no? a la Maria León. I crec que, clar, que també li ve molt bé a la pel·lícula perquè la Maria León és una triu sí, de, de, de molt bon nivell. I bé, també, ja per, per acabar comentar aquesta pel·lícula, se va presentar a la selecció ofi oficial del Festival de Màlaga, d'en Guany, que en Toni jo que te volia demanar una cosa perquè aquest cap de setmana crec que també s'ha estrenat a 10.000 quilòmetres pot ser? Crec que sí, sí doncs sí, pues aquesta et s'acaba a Gonya sí, va de a Gonya al festival t'anava ah. a demanar menys si l'havies vista o no no, aquesta realitat és que no no l'he vist no, aquesta s'acaba a Gonya i no. ah, doncs pues, ja l'he de mirar jo sé que aquesta si sí, Carmina Llament se m'ha dut dos premis que va ser un el millor guió Pa, pa, pa Paco León i mm. l'altre a millor triu secundari per Maria León que, ja ho has dit, dos peces fonamentals des film i que les dues van ser premiades. O sigui és una pel·lícula molt recomendable. Home, en els últims programes t'hauria de xerrar de, de, de 10.000 quilòmetres. Sí, sí. Que jo crec que, no sé, hi veig un paral·lelisme important amb mujer, perquè sí, vaja, és una sí. manera de replantejar-se les sí. relacions Uh, quan ja hi ha tecnologia per mitjs, no? Té què t'ha fet? Men, no estan innovadors com ger, que ja no, yes. uh, és un programa que imita una persona, mm. però no, no s'havia fet, jo crec un tractament cinematogràfic d'una relació a distància per Skype i tot això, que realment és una, una cosa que avui en dia no, tothom clar, ha, ha viscut que des, jo heu vist alguna cosa si en el cinema, no record també, clar, és perquè s'ha de dir que les relacions a, a distància tot d'aquest tipus mitjançant d'Skype i tal és un fenomen bastant recient de mm. les, sí, les relacions sí. a distància no, però clar, el fenomen de la tecnologia d'Skype sí, sí. i això Mm -hmm. i crec que sí que possiblement és el que tu dius, és la primera que s'hagi fet i sí que tal vegada es poden est establir paral·lelismes clars en hers és una pel·lícula que bastaria que veiéssim i que comentéssim, mm -hmm. i per tancar aquesta acció la tancaré amb unes de les millors frases que he sentit en guanyen el cine, que és de Carmina Llament, i és s'està morint gent que no s'havia morto nunca Començam amb la secció d'esports, avui començam amb bàsquet, amb el Palme d'Europa, que tenim males notícies perquè ara aquesta setmana va començar a jugar amb Prat, juntament amb el Prat Joventut, filial del fiat joventut, eh, aquesta final per poder pujar aquesta sèrie per poder, per poder pujar en aquesta l'epo doncs eh, malauradament el, el Palma d'Europa ha perdut aquests dos partits que ha, que ha jugat a fora, això fa que eh, els dos partits que juguen aquest cap de setmana a Palma doncs hagin de guanyar-los sí o sí perquè si no se queden fora, fora l'epo i bé, amb eh, en teoria si guanyen eh, avui crec que juguen divendres eh, si guanyen avui eh, tenen el partit de diumenge que si guanyen diumenge estaran dos a dos esperen que sigui així després hauran d'anar una altra vegada fora que és, jo crec la, eh, on poden perdre més la lliga crec que la poden perdre aquí Uh, no crec que no crec que perdin els dos partits que juguin a a Son Moix. Eh, uh, me gent que, que hi pugui anar a animar el Palma. M'enc si l'eniqui poden tenir un, un equip a uh, l'Epo que realment aquest equip ja hauria de, de ja hauria d'estar de competint a l'Epo, ja que l'any passat li valen llevar aquesta, aquesta aquest ascens que va tenir. Uh, ja que jo no ho entenc realment uh, com com van deixar competir a un equip que en teoria, després els hi van dir que no, no podien accedir a l'EPO en sopar velló que tenien jo crec que això eh, els hauria d'haver dit abans de, de, fer, de participar en el playoff no? clar, bé, això són temes d'un pot d'organització de la Federació Espanyola que a una categoria sí que ha de ser competir, competir amb una, perquè s'està aïllat per nombre de 72. I exacte, quan menys de categoria, menys espectadors necessites, evidentment. Però clar, quan tu fas el bot de l'ep, la telèfon, ha de tenir un mínim d'espectadors. Com que Espalma no complica't aquí, sí. També que si es havia dit que ja tenia... No. O si sigui, som molts ja estaria arreglats. Hem passat. Passem mm -hmm. Pes ser amb un nou estrella i els estrella on jugaven si, si sabien que no estaria perquè van partint i sí, van espleos. Sigui, això és el que jo no entenc. Perquè... A més, va passar una sèrie molt complicada, va ser contra la filial d'Unicaja i que va estar a punt de perdre la sèrie i clar, van, van dir no, sí, tranquils, l'any que ve pujarem sense, sense esforços mm, bé bueno, ho deixam aquí uh, bé, seguim amb Sensació d'Esports, ara anem amb futbol americà sí, anem amb bones notícies eh, perquè aquest cap de setmana demà, hora baixa, dissabte a les 5, s'ajuga la final de la sèrie B per 700 de la sèrie A que la disputa en Mallorca voltors Reus Imperials i Reus Imperials és un dels millors equips eh, que té la sèrie B eh, per, des del meu punt de vista actualment eh, de fet ja ha guanyat un parell de campionats eh, a sèrie B i crec que ha jugat a la sèrie A, no estic, no estic del tot convençut, suposa que sí perquè si, si guanyes, puges no? l'any passat no va poder competir per... va competir a la lliga catalana la lliga catalana està bastant ben, ben composta i ha bastant d'equips i, i, i està molt bé I això els serveix com a preparació per si un any no poden competir a l'alt nivell doncs preparar-se eh, abans bé, eh, que més dir eh, aquest partit esperem que jo que ho desqui bastanta gent perquè eh, bé, has fet de, de, de jugar aquí pot fer declinar aquesta balança no, de, de, de que el Reus sigui tan bo no? el fet de jugar aquí fa que ells no puguin el millor jugar en tota la plantilla i clar, això, vulguis o no jugues, jugues una mica amb inferioritat Uh, es partit, com he dit, el dissabte juguen a les 5 i uh, per la gent que hi ha d'anar el parking, normalment que, que som moix, on doncs estarà tancat perquè faran sa filla de l'esport i obrin el parking de Cyberostar Estadi a menys si aquest any so, som una vegada no, perquè per ara crec que no s'ha emplert cap vegada doncs <laughs> no sé. ehm uh... Els voltos esperem que puguin estar en que ve en aquesta sèrie A la setmana que ve s'altrem comentar-vos comentar sobrement quan, quan sentiu això ja hauran jugat, és una pena podeu veure resultats per sa seva pàgina on, ja on sigui field goal, també, pàgina que segueix el futbol amèrical espanyol i Bé, eh, dir-vos que també si el Mallorca o el Reus qui perdi aquesta final té una altra oportunitat que jugarà contra el penúltim de la Sèrie A que aquest any ha estat el València Giants per tant té dues oportunitats per poder estar la Sèrie A I, doncs, I ara ja per acabar amb el Bumble de la setmana és un Bumble, en la meva opinió bastant, bastant, bastant merescut, uh, és un Bumble que s'ha colombiat molt i és el candidat de les eleccions europees, Arias Canyete uh, El Bumble principalment ve uh, en aquest cas per una raó principal i és que el tío, després d'un debat si um, s'hi veu contra el camp socialista si no m'equivoc uh, sí, sí, el tio que... no? uh, va mullar que no podia abusar de la seva superioritat intel·lectual perquè si no pareixia que era un matxista correlant a una dona indefensa o sigui, aquest tio ja parteix de la superioritat intel·lectual seva com a homo Sí, perquè si jo, clau, li diria en majístia, ah. perquè si comam mos o superposo una dona, ja, que has debat la va demostrar molt, És sí, completament, sí, sí, és sí és molt. Exacte, no? ja és... i es escusava digent que ja no, dir, que és un debat, tan pobre a vistas els dos fallen o sigui, bastant o sigui, de penita, però És que on s'ha vist sí, sí, sí, un sí. debat que, que hi hagin aquest dos, ah. Fot, o sigui, ja estan fomentant des de bones a primeres ah. amb bipartidisme, amb bipartidisme sí. monolític, completament, completament. És un ridícul de la televisió espanyola que fa puta com a baologia pública. Siga per favor. Sí, no, bé bàsicament es doncs van vol a donar per això però així tot aquest bambvol va quedar reafirmat, quan va ir sentir sa disculpa d'encanyer, eh? exacte, ja Quan... donava com una, sí, sí, sí. disculpa discusi. entre comates, ell no mm. se disculpava per dir el que va dir, no, se disculpava mm. si hi havia fos a calcu, sí. pogut ha perquè ell no ho pretenia No, no, ja, era. no, o sigui, que deia estava clar, lo que passa és que nosaltres no mantes lo que deia, claro, però no, no, ell no, ell lo carregava, perquè, dit, perquè no, ell ell ell és superior i ell dius escavals duna forma que el resta de mortals s'aguantaran diferent. Sí, no, perquè com era això, mai diuen a separar la, un error, no? Diuen un, un desafortunio, un desafortunado mm, sí. eh, un des, Momento desafortunado Momento desafortunado un això, això, tot, Sí, sí, sí. No, no diuen com és un error, no, no, no, Ha sido mal no, entendido no desafortunado. No, no, que va... Perquè estava Són molt cansat. Ell va dir sí, que sí. estava molt cansat, ah, que ja... Ah, no, ah, la seva superioritat estava un poc afectada. Sí, jo crec que estava sobrecarregat. No? No? Tant per, corrent clar, nerviós perquè, en el seu cervell va provocar un... Perquè tot i que s'havia controlat... Tant de mitjans de comunicació t'han d'explicar gent feria que funciona el mòl. Hi hi un esforç da, da, da, per, per explicar les coses duna manera senzilla. Claro. Sí, no hi professor. és professors com els professors que, que també vegin. se cansen amb els nins i da, igual, clau, clau. Evidentment. Eh, va, va, I d'així, mm. també crec que és el mamó més bé. L'esperança Guirreta me va ser molt mediàtica, sí, perquè sí, és un de rambol més mediàtic. Crec que sí, és sí, tot Europa. Eh? Li la tuna caña, que fins i tot els partits socials, és dir Sí, sí, el Partit Socialista, diguem, PSOE, sí, a, a, fet, nivell digue, a nivell europeu. A nivell I, i el seu digues... propi grup parlamentari a nivell europeu, els -sí, el sí, també l'estaven la... Però crec sí, sí, sí. que li han fet difusió gratuïta. Sí, sí, també. <laughs> sí, però bastant s'han carregat bastant bueno, sí, el tema sí. és que xerrin. Eh, ah, sí. Bonolend, però que xerrin. Sí, I... sí, sí. Perquè després de lo que ha fet el Partit Popular, eh la se gent segueix votant sí, ja. això és un, un mal menor bastant menor, perquè en el que ha fet això se queda en, en fora de... Sí, sí, sí no, Anava a proposar de... que com que anant molt bé de temps xerríssim un poc sense tampoc ara emocionar-me molt, molt sobre les perspectives de, de vot no? i tot sí, aquestes bé, coses jo, no? jo abans volia fer un apunt o sigui, per tancar un poble del Bumble o sigui, mm -hmm, sí, si m'ha permès i és queda bé que que és pramanduïnàres canyete, anteriors, com han comentat, van d'una esperança de uh -huh. I no sé si estic saltant tanto, són novetats. Quan recordeu, la van endur per l'accident amb el Guàrdia Civil i la moto, bé, accidenta sí, és mentre cometes. Eh, sí. Presumpte incident <ríe> Amb una moto amada sí. per cada, sí. clar. Sí. Pues, ella, sí, sí. Pues, mira, va declarar que l'havien tingut allà eh, 20 minuts. Les càmeres han demostrat que va estar 5 minuts i 20 segons. Ja per començar. De fet, <ríe> va declarar que havia donat la documentació a la Guardia Civil que l'havien aturat. S'ha acabat de demostrar també que no. no havia de, de I l'únic moment no s'ha pogut demostrar, perquè clar, està pendent de, de tal, si la Guardia Civil l'hi van enxerrar malament o no. O sigui, de totes coses que va, que va firmar per justificar-ne, d'una ja s'han desmuntat. Per tant, jo crec que encara es bambol amb més motiu. Sí, sí, jo que poden reafirmar es molt sí, anterior. Sí, sí, sí, no? eh, crec que és un sí. bambol molt ben otorgat. Sí, jo realment, és a dir, m'ha quedat claríssim es molt d'aquesta setmana, quan vaig veure, des d'aquella setmana, sí. quan vaig veure una foto d'Esperanza Aguirre, així com a rient, i vaig posar una frase que deia, todos recordaréis este día como el dia en que casi detenéis Esperanza Aguirre. Mm -hmm. <laughs> sí, sí. És tal cual, és tal cual. És brutal. brutal. <laughs> Ara sí que poden passar, com ha dit en Marc, un tema un poc més seriós i les perspectives de, de vot. No sé qui vol començar fent desrepas. De que vol començar amb Marcus? Sí, amb que... Marcus, ja que ja, ha proposat. Tira la piedra i esconde la mano. Sí, ja sí, sí, ah, sí, sí, ha proposat, podria... Bé, no sé, jo realment, aquestes eleccions europees he vist un canvi important eh, tant de ses, dels mateixos candidats com, no sé bé qui ho gestiona però en mitjans audiovisuals a sort que eh, s'han posat de cop a fer un debat amb els cinc candidats a eh, presidència no? eh, del Parlament Europeu i realment la veritat és que m'ha engrescat no diré il·lusionant ni res això perquè jo sincerament sé bastant com funciona això i no, no és qüestió d'emocionar-se però sí que vaig que hi ha un petit canvi um, almenys um, dins de la percepció dels polítics que estan... molts d'aquests candidats són molt vàlids inclús en, en Juncker que és el candidat del Partit Popular Europeu no sembla tan malament saps tot i que clar, una cosa el que diuen és el que fan però sí que crec que és important, si volem un canvi real, eh, les institucions, que a menys que recordar-ho, sigui, perquè l'eurocepticisme realment eh, troc que no, no va en enlloc eh, avui en dia. O sigui, en aquest món globalitzat, o un amonitz com Europa, o, o realment cada país per si sol, se quedaria menjat, sobretot es del sud, del nord, saps? I per exemple, com antigament en sa peixeta, tu a Alemanya i els marcs estaven superals, saps? tenien un... o sigui, una moneda molt més potent i en canvi sa peixeta era una merda, saps? Sempre era amb inflació ara en Seuro s'han eliminat aquest, aquestes coses. Després també Merkel ara eh, ha retirat els se, serveis de seguretat social en els immigrants que vagin allà, inclosos els nostres, que, mm. que no haurien de ser considerats immigrants, perquè estàvem a Europa, saps? jo crec que ja haurien de ser una espècie d'Estats Units d'Europa i no considerem nos de, no, aquesta barreria sud i nord i això de que tu vagis allà i en sis mesos no trobis feina i t'agrada, si te, te converteixis en un il·legal és que m'apareix completament caminant en la direcció a oposada i també estem a la frontera sud que, que ara mateix està molt damunt sa taula tot i que sempre ha estat un drama jo crec que ja està bé de de que Espanya sigui, bé, Espanya i Itàlia mm. es, uh, siguin Pensi, els eh? guardians de sa porta, saps? D'immigrants mm. i molt venguin en sa pel·lícula aquesta de que no poden entrar i tal, quan Precisament, eh, molts d'aquests estan fugint de zones que estan cada vegada pitjors per culpa del canvi climàtic mm. i el canvi climàtic el, el, el provoca als països de dalt. Mm. I tu com li pots negar a una persona si fuig d'un conflicte o, o fuig de... Canvi climàtic i guerres que també I, venen clar, provocades en gran mesura per, per l'excident. Sí, sí. Per, clar, per, primer per desastre quan deixa el descolonialisme, però avui en dia encara ficant-se'n manja allà clar, amb no. ser multinacionals. La veritat és que ff, és trist, no? Que considerin-se gent de segona simplement no. perquè han escut allà. Saps? Sí, no, després, l'agressió la és el que demostrava bé, el informe de Sociedet sobre Alemanya, que xerra d'això que Alemanya declara il·legals en els immigrants que en 6 mesos no han trobat feina, siguin europals o no, però després també diu que la població alemanya està tan envellida que en doncs aquests entrat. immigrants no se podria mantenir la seva societat. Per tant, clar, és una actitud bastant hipòcrita s'ha de declarar il·legal a la gent que realment està sostenint el teu país sí, se quedarà, o sigui, si, si fessin realment aquestes polítiques xenòfobes i tancar-se tothom se quedaria un país de vells sí, i bé, Alemanya és un exemple realment del que està passant arreu d'Europa arreu d'Europa, sí, mm. sí. sí bueno, ara el que deia la barrera sud d'Europa per eh, és perquè sempre ho he pensat molt que és molt eh, entre còmates abusant el fet que, clar, precisament el que és Àfrica, Sud-amèrica, tots aquests eh, continents, diguem, amb un nivell econòmic bastant més baix, per dir, són explotats diguem, per països d'Occident i en el cas de Sud-amèrica, Estats Units, són explotats directament, aquests recursos són d'una altra banda, i quan allà no els hi deixen ni res, i no, no, no poden obrir. És molt... T'he per berenar i no t'he deixat anar a les bares, com... Exactament. És abusant. Sí, bé, jo que vaig més de, de tots aquests temes, crec que no només del tema aquest d'assimilació sinó de, del tema europeu és que crec que aquestes bé, les exeracions europees són bastant importants cada vegada més, com diu Marc bé, com en Marc ha apuntat abans caminant cap a uns estats únics d'Europa en certa manera per tot, la, per tot, tot i que Alemanya sembla que ho intenta negar però realment és així i me resulta bastant trist veure les enquestes que el nivell d'extensió serà serà brutal sí, així, sí, jo mira, crec brutalment. que per exemple se xerra de que no, no, no sé si a la Itàlia s'espera un 70% d'extensió és o sigui, a dir, ara que estarà, es, estarà repartit entre majoritàriament gent que els hi sua el que passa a Europa després els el euroestatis també donen bastanta força després hi ha socialdemòcrates, conservadors repartit així o conservadors socialdemòcrates, d'aigual i després hi ha els partits que diuen estem a esquerra i estem a dreta mm. i vamos, que el parlament serà un quadre bastant estrany no sé com penseu vosaltres mm però crec que serà se pot crear una situació bastant ingovernable a Europa que no convé gens jo sincerament crec que se mobilitzaran, seran els partits xenòfobs, com l'EPN i tota aquesta tota aquesta família d'esfronts nacionals, perquè el Regne Unit també està apujant moltíssim. és el que s'ha xerrava també a les enquestes i tal i Holanda mos ha donat una primera alegria, ja que Holanda, no sé si vos heu informat o no, que les enquestes posaven en el partit d'extrema dreta com sí. el segon més votat, i bé, ells ja han votat, no sé si han votat i ho han votat avui, però eh, se diu que s'han donat un hòstic amb un piano, o sigui, estan punts per dalt de la cadència d'enquestes, i han parat de la segona força, no sé si són la quarta o la cinquena que Esperen que passi el mateix a tots els països on, com el Regne Unit o o Itàlia, o sobretot França, on se dona bastanta força a l'extrema dreta. Aquí a Espanya tenim la sort que llevant el PP sembla que els altres partits de dreta no tenen força realment. També perquè tenim la, la ventalla de vegades que hi ha molt de partit d'extrema dreta i està molt dividit el seu vot. Sí. Perquè hi ha molta gent d'extrema dreta que va mm. També a l'ES PP. O vol ser força a, so a, so a so l'ES sí, PP? Sí. Mm. Completament cert. Però bé, també és un poc s'esperit que a Espanya en general no? sempre anant al punt de trobada, sempre tots en els pares sempre tots en els mateixos verdes quan ah, toques tapetadíssim a veure sí. futbol quan, quan tots a la mateixa plaça... Un poc, no només amb això, no? I, clar, la política no és estrany. Tots sempre voten en el PP en lloc d'anar... Clar, però el PP, no se'l pot considerar d'extrema dreta, jo crec que sí. Es pot dir que sí. a l'esfera pública no està considerada realment com un partit... El que, que es estan de sí, el sí, cas... polítics d'extrema dreta que no que és... és un partit d'extrema dreta. Claro, o, per exemple, UPyD també ho fa això, perquè jo he vist mm. alguns fanàtics d'aquest partit, que és un partit, el que podríem dir, la roxista, perquè és un pot de a la Segona Guerra Pública que era un populisme completament loco, que mescla coses que són fascisme amb polítiques també socials, mescla moltíssimes coses, però sobretot són nacionalistes així, centralistes, no? i centralistes i l'OPID un d'aquests catxorros d'OPID que estava passant el dia defensant totes les xorrades que diuen els seus candidats, deia que o sigui, considerava d'extrema esquerra tots els que estaven eh, darrere de, del PSOE no. És dir, perquè veus ja els d'UPID on se situen, ells claro. es, se volen situar com una espècie centre esquerra de manera que desplacen a tots, eh, de, desplacen desplaça men capgada més al claro, centre. Clara, ja penso vayas a esquerra i la el PSOE capa ja, ja és... I totes les d'altres oh, són clar, extrema esquerda. Ja és quedar unida i als sí, comunisme i jo crec que PSOE són els que tot el fica. Jo crec que PSOE i partits així són estalinistes o i així són. Clara, evidentment. tot. Sí, dins de <laughs> I bé, també, eh, bé, jo crec que aquí és un partit igual d'estemadreta que podria preocupar es plataforma per Catalunya. No sé, no Però està molt fatut, també, perquè en Anglada mm. l'han fet fora, té, ha tingut un sisme intern... Mm. Però bé, la eh, revista oh, Tanc... És carrer, que la alta, els oismes d'aquests... Ja, la revista Tanc publicava un, un informe sobre el que poden ser les eleccions europees i quan xerava del partit d'estemadreta a Espanya deia que és l'únic pot tenir un pot de força ple de forma per Catalunya i després t'hi xerrava de Sauge de, de Podemos saps? que és un partit que sí que ha nou per primera vegada sí, pa, jo no, sí, i que sembla que pot agafar bastanta força jo la veritat és que no tenia bastant clar que me decantaria per Podemos ja ho declaro ara però és darrer debat que vull veure on m'haig de cantar per saltar Cantó que, o sigui, realment van molt, molt unit no? en, en Alexis Tsipras que és candidat de l'esquerra plural mm. que és un bon candidat de, de síritza i després hi ha en Scott Keller que realment sé que més m'ha agradat del debat que ha de haver-hi del 5 i allà hi va haver un debat a la tuerca eh, que és candidat de Podemos suposo que com que de la tuerca estava com, mm. confiat perquè són els mateixos pues, eh, va fer fatal va, lamentable, no, no mm. va portar res i en canvi és, eh, el candidat d'EQO que és el que m'ha faltat veure amb gent amb un pot de lideratge el vaig veure molt més convincent amb els arguments perquè la seva escala de valors a que és super semblant a Podemos cosa mm. que també fa, fa pensar que és lo trist de l'esquerra no? que són igual mm, els, pl eh. els plantejaments però diferents partits per, per afinitat personal purament sí, no? o per pro proximitat inclús geogràfica de, dels candidats mm. la qüestió és que Eh, en el bloc aquest ecosocialista eh, posen la qüestió de l'ecologia ben important i en canvi a Podemos la tenen completament oblidada i això no mararà sí. no gens perquè jo crec que sense ecologia l'ecologia no anem en lloc. Eh, actualment el canvi climàtic està afectant ja d'una manera irreversible el clima s'estima que pujarà 5 eh, graus total d'aquí no sé si és un segle i cada grau global que se puja, se perd un 10% de terreny cultivable, és a dir eh, perdrem un 50% del de terreny mundial eh, de cultiu això és gravíssim, saps? Si, si no posem això damunt la taula ja totes les altres polítiques socials no, és que no valen per res a la llarga mos fotrem, saps? Vull dir, a més de canvi climàtic, ara això que té, vull dir en quant d'ecologisme és una reflexió bastant interessant perquè Fents càlcul, diguem, molt molt aproximat, però fàcilment, és dir, de calculant en menjar, dir, si suposam que cada persona de d'aquesta terra menja, no sé, la normal dues 2 kilocalòries, un professor meu ara han fet aquests càlculs aproximat, mm. i potser que se consumís, de més en menjar, es consumiria de més menjar 3, 4, 5 vegades més de l'energia total que arriba a aquesta terra del sol a diari. Vull dir, és termodinàmica bàsica és no sostenible, si consumeixes més energia de la que se t'arriba, en qualque moment arribaràs a, a petarà vull dir, no... Evident. és com una pila, una pila que vas carregant però no vas carregant, és obficient més ràpid i al final la pila se t'acabarà i així està, vull dir, termodinàmica bàsica per tant, psicologisme crec que és no necessari, és que és fonamental és vital, perquè si no, m'ho anant tots a tomar, a pica Bé, pod podríem seguir comentant, però bé, com que no és un, de, un, un programa de política, si sí, cal, no? Sí. Tancant, poden, poden anar tancant, sí. Bé, perquè va tenir una cançó bastant xula. Sí, que no sé qui l'ha triat, per cert. No... Triat jo. Ah, l'has triat tu, perfecte. <laughs> pues, tu per tu veure molt veure la presentes, què? com anaves fent? Bé, es, grupes Madness, un grup que se va fer famós per tocar un escà molt, molt alegre. Després van canviar una espècie de, de pop així britànic amb algunes cançons super conegudes com My House in the Middle of the Street aquesta tan, tan sí, coneguda sí, aquesta famosa, sí. i okay. la cançó que posem és One Step Beyond és una passa per endavant i la veritat és que és molt molt alegre per llevar-me un poc el pessimisme de les eleccions pot anar molt bé i tant i tant, pues despedim aquí al programa esperen que, que tots vos agradi i bé, gràcies per col·laborar una, un, un dia més m'has mm -hmm. d'escoltar, mida. do It's probably a program. Hey you, don't stop that. What's this? This is the heavy heavy monster sound. The noise is around. So if coming up the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rhythm, it's rock steady of madness. One two, La militar no me genera pérdidas. FES Objección Fiscal. Informad en nodo50.org barra fiscal.